Nga buhurëria dhe enesi radi Allahu anhum, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Besimtarët dhëtë të të bohe në ditën e rinjallis dhe dhëtë të thonë. Ti themi dikujtë ndërmjëtsoj për ne tek Allahu. Dhëtë shkojnë të ademi dhe dhëtë të i thonë. Ti e babaj njerëzimit, Allahu të kryoj me dorën e ti dhe urdëroj me legve që të të përullin. A i ti mësoj ty emrat e gjdo gjëje, Pra ndërmjetso për ne tek Allahu që të na lirojë prej këtij vendi në të cilin gjendemi. Ai do të thotë: Unë nuk jam në gjendje për ta bërë një gjë të tillë. Dhe do t'ua përmend gabimin e tij, do të ndihet i turpëruar dhe do t'u thotë: Shkoni te Nuhu, se ai është i dërguari i par i banorëve të tokës. Dhe kur do të shkojnë tek ai, do t'u thotë: Unë nuk jam në gjendje ta bëj një gjë të tillë. Dhe do ta përmend kërkesën që i ka bërë Allahu kundër popullit të tij. Sot më intereson vetëm vetja ime e pastaj do t'u thot. Shkoni tek miku i mshiruesit Ibrahimit alayhi salam. Do të shkojnë tek Ai, ndërsa Ai do t'u thotë: Unë nuk jam në gjendje ta bëj një gjë të tillë. Shkoni tek Musa, robi dhe folsi i Allahut, i cili t'i ja ka dhënë Tauratin. Për kur do të shkojnë tek Ai, do t'u thotë: Unë nuk jam në gjendje ta bëj një gjë të tillë. Dhe do t'u a përmendë rastin që e ka vrarë një person, të cili nuk ishte urdhër ta vriste. E atëherë do t'u thotë Shkoni të kisaj, robi Allahut dhe lajmetar, thjala Allahut dhe shpirti. Atëher, do të shkojnë të ka i dhe i do të thot. Unë nuk jam në gjendje të bëjnjë gjithë të tjil, por shkoni të këmuhamedi alehi selam, të cilit robë, Allahut ja ka falur të gjitha më katet, të kaluarat dhe të ardhshmet. Atëher, thot e i dërguar i Allahut alehi selam, do të vind të kun, e unë do të kërkoj lej që të shkoj të këzoti imë. Leja do të me jepet dhe unë do të shkoj të kallahu dhe do të i bëj sejde, e do të afalenderoj, e do të i lutën me lutje që nuk i di as kush. Allahu do të me lërë ashtu një ko, ajsa do të dëshiroj dhe do të më thotë. Qoj e kokën, kërko dhe do të i jepet, falë dhe do të të gjohesh, dërmjetëso dhe do të të pranohet. Pastaj do të i themë, O oh, Zotë, ymeti im, ymeti im, ymeti im, do të më thotë. O oh, Muhammedë, Futin e xhenet nga dera e djallit e të gjithë besimtarët e ummetit tënd, të cilët nuk kanë punë për t'u llogaritur për ta. Këta njerëz janë të vetmit që do të futen nga kjo derë, ndërsa dyert e tjera janë të përgjithshme për ta dhe për njerëzit e tjerë. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.